له کتاب اولنی حصہ чыга مسماذ په خطبی باندې مشتمل په امور ثلاثه پسمیه حمد او تسمیه اول باسو تسمیه د ټول خطوي دراوړو وجه مونږ ویلې وا کچا ویل چې مقصود تلخیص نه بیان ده مبلاغت مسائل له بلاغت تي معاملات لا غشورو کول پکارو او د چکم ده نو اوسې کراسکار شروع د هغې جهمونږ ولی وه ممسائل ل م بلاغت بیاله اوس د کول بغیر د الله خو تعاله د مدد نه نه کېږي د استیانت من الله دپاره په کار وه چې کمنو خوطبه د ټولې خوطبی واجه دا وه تصیر عقلی وجه تاسوت تا یاد د موافقات ثلاثی موافقت د حدیث موافقت د قران کریم موافقت د کتب السلف عقلی وجه یوداد چې کتاب لیکل ګران کار دی بغیر خیر دا الله ز مدد نه نکی دا الله تعالی نه مدد غفتو دا غید پاره تسمیه راوړه زم ماقلی ما وجہ چې کتاب لیکل بلدا فائدہ ور کول لی بل لو فائدہ هلا ور کوي چې استاذه تازه ان تباله سره را ځي چې ستا د منب اوفیس سره د فیوزاتو چې کممه منبا ده چا هغه الله خو تعال دی چا هغه سره دی تعلققي نو سب حاصل کی دا هغه د تعلقق د پااره اول را تسمیہ تسمیه کې تذکرہ د ذات د باری تعالی ده او حمد کې تذکرہ د صفات د باری تعالی ده ذات مقدمي په وصف باندې دی و دې وجه نه تسمیه مقدم شپ حمد باندې بل حمد د باری تعالی چې دی نو دامې یو مرری زیبال دی د هغ نه مخکې تصیه دا د بسم الله دپاره را وړلو د پااره ااقلی وجهوي او بسم الله کې باسونه کېږي نحو کې د نحوی بحث کیږي اصول کتابونو کې د اصولي بحث کیږي او د لمه بلاغت په کتابونو کې د لمه بلاغت بحث کیږي دل تمنگا چونکہ زمانگ دا کتاب دل میں بلاغت بارا که دے نمنگا دا بلاغت زن باستو نا ذکر کو دل میں بلاغت دری فنون فن معانی فن بیان او فن بادیع دې درې واړو نقطې په بسم الله کې ذکر دي دې درې واړو نقطې په بسم الله کې دی اول نقطه د علم معانی بسم الله الرحمن الرحیم د دې متعلق څه دی نو فعله و مواخر ده فعله و سوشه ده موخر یا فعله خاص او یا فعله عام بسم الله الرحمن الرحیم اشرعو یا ابتدئو فعله عام شو یا بسم الله الرحمن الرحیم استعینو یا اقرأو فعله سوشو خاص شو اوز دا دے متعلق فیل لے او موخر دے ناولی فیل عامل لے او بسم الله الرحمن الرحیم معمول لے بسم الله الرحمن الرحیم سشدے معمول قانون دا دے شی عامل مقدمی پچا معمول باندې لکا زاربا زیدن و زاربا فیل عامل لی او زیدن سو معمول لی و مقدم او زیدن موخر شو او اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری مجرور دی دا معمول لی او اشراو اقرأو ابتدئو دا عامل لی موخر مواخر دی و معمول شو او عامل روستو شو تاسو ویل دي چې لا کپر کا فرن سیټ ته او هغه د مشر د سپینګری عالم نه او هغه غپرې خو د روستو سیټ کې شو کې نه ستو نو خو چل لیک نه نوکتا په کې وای که په کې نه وای چې دې ولې چې کم نه روستو ناس شوی دي د زګ کپر اس ک روستو ناس شوي دي نا که سره لکه مخ کې کینولې چې مخ ته خلک ډیر زیات دي او بیا دې پیجن دی چې بیا د ګاډي مزل کولې نشي په دوي چې راس رستو کینې چې ما سوقو نه پیجن نو تر پکې وای که پکې نو وای خبره پوي ګی کنه او استادا معمول مخ کې کواملې رستو کو او تاسو کتابونو کې دا خبره یاد کړی دا چې تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحسره او تاخیر ده ما حق و تقدیم یفیدل حسر دا چې دواړه وای لکه اوی د کډ کدی سر تا اوم سملی او کدی سر تا اوم سملی خوب پروگرامیشن بلی مذل رازی لکه خبره یو دا که تقدیم ما حق و تاخیر وای او که تاخیر ما حق و تقدیم وای زکا چې کلم ته کی دا دے دے کی دا تقدیم کی د هاغسیس چې حق راغسره تأخير ده لکه کشر رستو کنه استل کار دی وغلی سکو مخکې کو نو دې سره لازم ده تاخیر د ما حقو تقدیم چې کشر دې مخکې کنه نو مشروته تراولې پرستو راولې نو دا یو بل لازم ملزوم ني که کنه تأخير د ما حقو تقدیم دې سره لازم ده تقدیم د ما حقو تایر د چې تا معمول مخکې کهملته شو ر شو او که په دی کې نقطای چې دا معول لوللی مقدم کړی او که په دی کې نقطای چې د ام دی ې کړی دی نو که د تاخیر نقطای نو دا امیل د تاخیر ووایه راغ هم د حصره اختاقتصاات او که معمول د تقدیم نقطای ستاخوا خدا ده خو ح سر اقتصاص له که پروګرامشن به کم له را ځي تقدیم دا ما حقه تاخیر ام یفید الحصر او تاخیر دا ما حقه تقدیم ام یفید الحصر نو دیکی دا مسائل دا علمی معنی نراغلی دا قصر حصر اختصاص چکم نو ملی خو خیارستا دا دا گواری که یو شیده لکا حصر قصر اختصاص سویشو کنا قصر بندول دا حکم یعنی مطلب دا دی چې دا ابتدا یا دا مدد خاص ته په نوم د الله پورې متجاوز نه دی د الله د نوم نه بل چاته مسله توहित وروت هیڅ وا دا مدد غختل خاص ته په نوم د چا پورې تعالی پورې د الله تعالی نه الاو د بل چا نه مدد غختل جائز نه نه د دې دا خبر راوې استل کثرته تا دا ویلې شه اب ته دی او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم دا الله په نوم باندې نو دی دا نو پیدا کوله شه د بل چا په نوم نکوم دا مسلته معلومه ده خو چې کله ته دا شویل چې بسم الله اشروع دې معنی دا شوه چې صرف دا الله په نوم شروع کوم د بل چا په نوم نه کوم دا اثبات او نفي دوار الله الا اله الا اس اسوا تو څه شي دی تا قصر وی لیکيږي سو وی قصر اوس دا د مسایلو د علم معنیونه اهم باب دی قصر راغي اوس مخاطب تو ګورا که مخاطب مشرک ته هغه وی د الله د نوم دا نه الله نوم مدد غواړم او د بل نه اوم غواړم مونګ کله دا ویلی چې د خدای نه مغواړ خدای الله نه مغواړ او بابا نه مو ای شو بسم الله الرحمن الرحیم کې قصر افراض شو قصر څه شو افراض نه نه نه نه الله سره بدی کې څوک شریکو صرف صرف د چا نه وي او کوم مخاطب شین توتی د بانو توتی چې چاته ګوتل ک وی چاته سلام ک وی چې داسې یو شارو وي چې د بابا نه به غواړي د الله نه به تو به د وی چی اغا دوارا روای نو پیر سیب و مورید چی کمدنو پو او بو بانی جا نماس خور کرده ده و دوارا او پیر سیب مورید تاوی چی یا بابا وایا, وایا. یا بابا یا غو سیازم وایا وی غوک که دی وی اغا شیطان وسوا سوا چولا جی مورید تا شیطان سوا چولا واست. چی اله که دا پیر سیب چې وی یا غو سیازم وایا نو یا الله و لی م شطان ته سوواچوله و کې دی چې الله را مدد کا کنه. نه الله را مد کولو ته وای د شیطان اوسو الله ته می چېشیطانو ته سوواه چې الله وا و چې هغ الله کنه. که رو مروور جانماس په کاته روان شو جانماس په کاتهڅ پیر پیرې ته چې خدای دی هر ک تا چا چاویلي چې الله وای یا سی اعظم ووایه شهغ غو اوسی اعظم کو جو جااز رابره وکستا مخاطب د س مشرکو شغله الله رحمت کول ته شیطان س ویلا واسپسا ویلا چې بل چانه الله نه بنو غواړي د بابا نه بغواړي چې ته دا خولي او چې ته د خدای نوم توبه توبه فدي لې تخلمون د خدای نوم غستلې نشو دغه کې ته ویلې کې قصر قلب سوته وی قصر قلب چې بسم الله الرحمن الرحیم دا الله پونم نه د بابا پونم اولټا لاکا بالکل لاغې څه او کوم مخاطب ده سکاکو چرو یا خلیفہ که وای چې خدای, خدای راه مدد قبولو چې بابر رحمت کو دا زمون په کلاکه ما شو هغه شي کیو چې چا څات رحمت شو وایو دغه دای کې بسم الله الرحمن الرحیم کې قصرت عین شي سبا شي قصرت عین دغه په کيراله د مسایل د علم معنی نه اهم مساله مساله د قصر ونه شوی بسم الله یا قصر افراد یا قصر قلب یا قصر تاین موافق د مخاطب چې مخاطب څنګه وي واغه شانتي ویچ څنګه مخ نو د قشان صافېړه که کنه پوي دا یو خبره شو مسال شوا مسال دا به د علم معنیونه اهم باب شو اهم مسله شو مسله د قصر د وین د علم بیان نو د کې مجاز بالحذف ته ش مجاز بل حظف ځکه د بسم الله الرحمن الرم مطالق سر دی محزووف دی مطالق سر دی محزوف بسم الله الرحمن الرحيمې اقره او اشره او ته دی او دا چې کم غینو لاس ش دی محزوف دی دی تهویل نه مجاز بل حظف مجازبل د العلم بدیعنا یو بدی کی توریه ده څه شي ده توریه توریه دی ته تو وای چې یو لفظ د پارا معنی وي یو معنی قریب او بل معنی بعید یو قریب بل بعید ته چې لفظ ذکر شي د مخاطب ذهن معنی قریب د تسګي زی او پکینہ د متکلم معنا سم راضی بعیده معنا بعیده سی شای اسماعیل شهید رحم الله تعالی په پولیس راغې آو نیوې نو هغه نه تاسو کو وی اپنی اسماعیل کو نه یې کا تا غنه تاسو کو شای اسماعیل شهید د خپل ځین اپ لشو ویه بیا یها کړه تا ا بیا یها په اغی زر زر رو تختیل چه دیزه چه تاو اغی ورپسی گرزی دل چه دیزه بوست چه تاو ملوشی او دیو خود اخپل زینه بدل شه و اغی ابی نموراد لگا لر اغستا سلکستات مخی دیزه او دو تینا دقتنیز دی ابی سکولا اغستا مخاطبی اوی مانیت زین زی او دو تینا بلسکڑی اغستی تیتوی لکی کسی شه توریه دل تا رحمان او رحیم کی توریه دا رحمان و رحیم یو معنا قریبه ده شرکت قلبی دی د زړه سوی او بل ای دا احسان کول بل معنا د څه شی احسان کول اوس دل تا دارقت قلبی مراده نه دی بلکې دل تا تفضل او احسان کول سړي مرادی متوریه ده بګي بل د علم بدیعنا و دی کې ته کم دنو مذهبي کلامي دی مذهبي کلامي دی ته وي چې کلام او چلے په داسه طریقه باندې چې داوا سره د دلیل نه وي علم کلام ولو منطق ولو مذہب دا دی چې داوي سره څه ذکر دلیل ذکر کوي نو ته چې کمدنو دا کلام داسې بوزي قران کې وایات داسې وي چې و سره داوي سره څه وي دليلي کدي ته مذهبي کلامي وي وس بسم الله الرحمن الرحیم کی داو ما دللہ بسم الله استعانت خاص ته بچا پوری په الله پوری ولی ذکا لانه الرحمن الرحیم دا الرحمن الرحیم څه دی دلیل څه مهربانای دی او که خاصه مهربانای دی نو چا سره دی الله سره دی مده بل څه لغواړي څه نه غواړه نو مذهبوي کل لوکانه هوور رارحمانو وررحیممو نو لکانهتل به لاکندل محق د محقون فتاللي ممسلو دی ته بل پدی ک د سنااتې استخدام سې استخدام دي ته وي چې په لپس کې چې کمدننو ظاهر لفظ ذکر شي یو معنا مرادي او چې زمير و اتراجي کینو بلما مرادي چې ظاهر لفظ ذکر شي یو معنا مرادي او چې زمير و اتراجي کینو بیا بلما مرادي بل تا غور ته بسم الله پنوم د الله نوم دالانه لفظ نه دی نوم دال اسم د الله کوم نه الپ لامزا ال لامزا الله په هو الله دانه دې مراد لفظ دیگه نه کوزو تنا تاسو کوم الرحمن کې زمير څه کېښتا واشت کنه الله خوشالهږي غير صفته مشابه نه دي رحيم کې نيستا ردي کې زمير دې راجي دې الله ته نو لفظ دا الله رحمت کې قزاد داله پوې کې کنه نو چې اسمي ظاهر ذکر کړو نو سم مرادو لفظ او چې زمير و تراجي کو نو ذات سو مرادو سنادت څه دی استخدام سنادت څه دی بکی استفاده دی بګی نو استخدام بکیم نه علاوه لا داویو چې ادماج بکیم نه پسې ای ادماج یو خدای شي لکه څه حذف کولی بیم ادماج دی ته وای دا بدیع فیرزی کلام چلووله شوه یو مقصد لوی زان سره طرخِ بل مقصد ام سکردی رائو باید یو مقصد ل لی اووار سره طرخِ بل مقصد ام سکی رائو دی, دی ادماج بلکی که زان سره طرخِ بل مقصد ام نیمر اس بسم الله الرحمن الرحیم چلاووله شوه صلح دی دیل چلاووله شوه دی چه شروع دی چا پنونم پکار دی دی اللہ پنونم نک دی غیر پا شروع د الله په نوم وکړ دا د غیر په نوم باندې شروع وکړ چلا ول شو دی لدی سرا مستلزم دی او ترخ کی ځان سره راوړی د اس سنا او لله تعالی دا الله صفات هم کو چې الله رحمان دی الله رحیم دا الله رب ال عزت صفات نه معلوم شو ادماج پکې نه سبګمنه ادماج دا پکې د علم بلاغت د معانی او نقط پکې بیان شو او د بدی د بیان عمر د او د بدیوم بیان شو په بسم الله الرحمن الرحیم کې بسم الله الرحمن الرحیم پونوم د الله عام او خاص مہروبانه د په کتاب سوای د په موایي غنا دا توای بسم الله پونوم د الله چا مہروبانه د او خاص مہروبانه ده نو ده نو تاسو ده تاسو یو مرکب کې حکم نهي حکم پکې ملګو غنا بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله عام او خاص مہروبانا زه شروع کوم یا زچ کمونو مدد غواړم الحمدلله علی ما أنا.